Ogi urte zirenpako aristik ezuela nobelarik itazten. Urregilearen orduak mila eta bederatzeron argitaratu zuenetik. Ordutikona hiru sajakera nann, lau poesia liburu eta eundaka artikulu idatzi ditu. Baina eleberri batekin beltatu da orain plazara. Rosa Itzuli da, etako kide izatea egotzitago eta bostu urtek hartzelan eman ondoren etxera, Itzuli, den emakume bat da protagonista, Pako Aristik, eleberria idazteko arrazoia saltzen digu. Zer gertatu zen, ba, nik, banituen ba, ezagun batzuek eh, preso jenatzen. Eta banituen beste batzuk ere e, gutunak irazten zizkidatzenak ah, ezpetsetik, da denik irantzuten nien alako harreman epistolar bagereukan, e, baina ez mitoen ezagutzen aurreza ez horre, hori aterazilelarik bai zanuen aukera ezagutzeko, eta oso momentu gorra izan zen eretza ze haietako gehienek, zer amatzaten, ba, ogei urte, ogeita bost urte, ogeita sortzi urte espetxean, sekulak urte pila, urte asko beren erriti kampo, eta hori nik haiek nola sentitzen ziren batean gizar artean, Euskal gizartean ze aldaketa sumatzen dituzten, bonoz, gogorra izan zen eta horrek Horre, <coughs> horre piztu zuen niireganbika horretaz. Nola baite edo zerbait idazteko gogoa eta greina. Berazen Rosa itzuli da pako aristiren azken eleberria eta eleberri honi buruzko xetas xe, azun guztiak ezagutzeko aukera duzue ostegun nontan hendaileko baleak kulturelkartean gogoratu itzordua arratzaldeko seiiterdietan abiatuko dela.